Pál apostolnak a róma beliekhez írt levele, első rész. Pál Jézus Krisztusnak szolgálja elhívott apostol, Elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, melyet eleve megígért az ő prófétái által a szentírásokban az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki megbizonyított hatalmasan Isten fiának a szentség szelleme szerint a halálból való feltámadás által, ami urunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között az ő nevéért. Kik között vagytok ti is, Jézus Krisztusnak hivatalosai? Mindeneknek, akik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek, kegyelemnektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nekem az Isten, kinek szellem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felületek, imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nekem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek, mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre azaz, az, hogy együtt felbuzduljunk tinálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek is nyerjek valami szellemi gyümölcsöt, mint a többi pogányok közt is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek, mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvé megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem, mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valók lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván, balgatagokká lettek, és az örökkévaló való Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszómászó állatoknak két másával. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ámen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő népeik is elváltoztatták a természet folyását természet ellenesre. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő téveigésüknek méltó jutalmát elvévén önmagukban. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonossággal, kabzsisággal, rosszasággal, rakvák iricséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, susárlók, rágalmazók, Isten gyűlölők, dőjfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, Szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jól lehet, az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképen cselekvőkkel egyet is értenek. Második rész annak okáért menthetetlen vagyó ember, bárki légy, aki ítélsz. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat miveled aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy az gondolodó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istenek ítéletét? avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. De te, a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igazítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal, dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Nyomorúság és inség minden gonosz cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el, és akik a törvény alatt védkeztek, törvény által ítéltetnek meg. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által, Íme te zsidónak neveztetel és törvényre támaszkodol és Istennel dicsekszel. És ismered az ő akaratát és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál. És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, sötétségben levőknek világossága, a balgatagok tanítója, a kiskorúaknak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. Aki azért más tanítasz, magadat nem tanítod-é. Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz -é. Aki azt mondod, ne paráználkodj el, paráználkodol-é. Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-é. Ki a törvényben dicsekedel, a törvénynek megrontása által az Isten gyalázod-é mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod, de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett. Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdonítatik én néki. És a tervészettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, aki a betű és körülmetélkedés mellett is a törvénynek megrontója vagy. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek szellemben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés melynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Harmadik rész. Mi tekintetben különb hát a zsidó? Vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájuk bízta az ő beszédeit. De hát, hogyha némelyek nem hittek, Vajon azoknak hitetlensége nem teszi -e hiába valóvá az Istennek hűségét? Távol legyen. Sőt, inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, amikor vádolnak téged. Ha pedig ami igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajon igazságtalan-e az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok. Távol legyen, mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot? Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregből az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös? Sőt, inkább ne cselekedjük ki a rosszat, hogy abból jó származzék, amint minket rágalmaznak és amint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, akiknek kárhoztatása igazságos. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképpen nem. Mert az előbb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök minnyáján bűn alatt vannak. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. minnyáján elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, Áspis kígyó mérge van ajkaik alatt, szájuk tele átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik. Nincs isteni félelem az ő szemük előtt. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete aláessék. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűnismerete a törvény által vagyon. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hitáltal mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség, mert minnyájan védkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Hol van tehát a dicsekedés? Kire kezdtetett? Mely törvény által, a cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Avagy Isten csak a zsidóké a -e, avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. mivel hogy egy az Isten, aki megigazítja a zsidót hitből, és a pogányt hit által. A törvényt tehát hiába valóvá tesszük-é a hit által. Távol legyen. Sőt, inkább a törvényt megerősítjük. 4. rész Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, ami atyánk nyert volna test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az ő néki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az Isten megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez a boldogság tehát a zsidónak vagy a pogánynak is tulajdonítatik-é. Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdoníttaték igazságul. Miképpen tulajdoníttaték tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotban? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotban. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjéül nyerte, hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság. És hogy atya legyen a körülmetélteknek is azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is, ami atyánknak Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit és haszontalanná az ígéret. Mert a törvény haragot nemz, ahol pedig nincs törvény, a törvény ellen való cselekedet sincsen. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek Téged azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek Előszólítja, mint meglévőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz az szerint, amint megmondatott, így lészen a te magod. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem sárának elhalt méhére. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, Dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdoníttatott néki igazságul. De nem csak ő érette iratot meg, hogy tulajdoníttaték néki igazságul, hanem mi érettünk is, akiknek majd tulajdoníttatik, azoknak tudnílik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat a Jézusta a halálból. Ki, ami bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott ami megigazulásunkért. 5. Rész Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatételt pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a szent Szellem által, aki adatot nékünk mert Krisztus, amikor még erőtlenek valánk a maga idejében, meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk, meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Annak okáért, Miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek védkeztek, mert a törvényig volt a bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény, úgy, de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint védkeztek, ki ama következendőnek kiábrázolása vala. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy védkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösök kélettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre ami Úrunk Jézus Krisztus által. 6. Rész Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen? Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk, tudván azt, hogy a mi emberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Úrunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereil a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyverejül az Istennek. Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? védkezzünk -e, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Távol legyen? a vagy nem tudjátok, hogy akinek odaszálljátok magatokat szolgálkul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek? Vagy a bűnnek a halálra? vagy az engedelmességnek az igazságra. De hála az Istennek, hogy jó lehet a bűnszolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a testeteknek erőtlensége miatt, mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek, mert azoknak a vége halál. Most pedig minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Hetedik rész vagy nem tudjátok ki, atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint. De ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgyhogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Azért, atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséj, azéj, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk, hogy szolgáljunk a szellemnek újságában, és nem a betű óságában. Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é. Távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nem benne minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem régen a törvény nélkül, de ama parancsolatnak eljövetelével felnevekedék a bűn, én pedig meghalék. És úgy találtaték, hogy az a parancsolat, amely életre való, nekem halálomra van mert a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által megcsalt engem is megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Tehát a jó nékem halálom letté. Távol legyen. Sőt, inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvényel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mi velem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűntörvényének, amely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért jó lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. 8. rész Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem szellemben. Ha ugyanaz Isten szelleme lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet, a test holt a bűn miatt, a szellem ellenben élet az igazságért. De ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldöklitek, Éltek, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, abba, atyám. Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, Örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, Hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, Hogy amiket most szenvedünk, Nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, Amely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ Sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mindidáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, ami testünknek megváltását. Mert reménységben tartatunk meg. A reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. Mert amit lát valaki, miért reménylés azt. Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlatosképpen pedig a szellemi segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a szellem esedezik érettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosan mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok fi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy ésség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré, amint megvan írva, te érette gyilkoltatunk minden napon, oly tekintenek, mint juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény, nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon ami Urunk Jézus Krisztusba. 9. rész Igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek elszakasztva a Krisztustól az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint, akik izraeliták, é a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek, é az atyák és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem minnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Sem nem minnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók, hanem izsákban neveztetik néked a te magod. Azaz nem a testnek fiai, az Isten fiai, hanem az ígéret fiait tekinti magul. Mert ígéretnek beszéde ez, ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz. Nem csak pedig, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, ami atyánktól, mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonosz nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, megmondatott néki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Miképpen megvan írva, Jákobot szerettem, Ésaút pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát? Vajon nem igazságtalani ez az Istentől? Távol legyen, mert Mózesnek ezt mondja, Könyörülök azon, akin könyörülök, És kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, Sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a Fáraúnak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondod azért nekem, miért fedhát engem, hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene? Sőt, Inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel. Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Avagy nincsené a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edény tisztességre, némeit pedig becstelenségre csináljon. Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a haragedényeit, melyek veszedelemre készítettek, és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene? Aki kül el is hívott minket, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, amint Hózseásnál is mondja. Hívom a nem én népemet én népemnek, és a nem szeretettet szeretetnek és lészen, hogy azon a helyen, ahol ez mondatot nékik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hivatni. jás pedig ezt kiáltja Izrael felől. Ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fővénye, a maradék tartatik meg, mert a dolgot bevégezi és rövidre meci igazságban, mivel rövidesen végez az óra földön. És amint Ézsajás előre megmondotta, ha a seregeknek ura nem hagyott volna nékünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához volnánk hasonlók. Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna, mert beleütköztek a beleütközés kövébe. Amint megvan írva, íme beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem siomba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Tizedik rész Atyám fiai Szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. A hitből való igazság pedig így szól. nem mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza, avagy kicsoda száll e a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van. Azaz a beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az ittvességre. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között? Mert ugyanaz az úra mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek, amiképpen meg van írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsajás ezt mondja, Uram, kicsoda hitt, ami beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De mondom, avagy nem hallották é. Sőt, inkább az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. De mondom, avagy nem ismerte-e Izrael? Először Mózes mondja, én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsajás pedig bátorságosan ezt mondja, megtaláltak azok, akik engem nem keresnek. Nyilvánvalóvá lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Az Izraelről pedig ezt mondja. Egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó néphez. 11. rész Mondom tehát, avagy elvetette-e Isten az ő népét? Távol legyen, mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, bennyámi nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. vagy nem tudjátok-é, mit mondott az írás illésről, amint könyörög Istenhez Izrael ellen mondván. Uram, a te profétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit vanné ki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a boálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből. Különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Micsoda tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, az Isten kábultság szellemét adta nékik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak minden mai napig. Dávid is ezt mondja. Legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak éj meg, hogy elessenek. Távol legyen. Hanem az ő esetük folytán lett az üdvösség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek. Ha pedig az ő esetük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, ha ugyan felingerelhetném az én fiait és megtarthatnék közülük némelyeket, mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanem ha élet a halálból. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részeselettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedjél az ágak ellenében. Ha pedig kevékedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be? Úgy van, hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állasz. Fel ne fuvalkodjál, hanem félj, mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem kedvez. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét. Azok iránt, akik elestek keménységét, irántat pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben, különben te is kivágatol. Sőt, azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba? Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat elne hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva. Eljő Sionból a szabadító, és elfordítja Jákoptól a gonosságot, És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket, az evangéliumra nézve ugyan ellenségek térettetek, de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutástok folytán, ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt néki tanácsosa, vagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt. Mert ő tőle, ő általa, és őre áll nézve vannak mindenek. Ővé a dicsőség mindörökké. Ámen. 12. rész Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek írgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a te világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy fejjebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni hanem józanom bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van, azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár írás-magyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelítségben, az előljáró szorgalamatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás irány gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, szellemben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak. A szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek. Áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtadok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet a maharagnak, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjuhozik, adj innia, mert ha mi veled, elevenszened gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. 13. rész Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. akarod pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól, cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól, mert Isten szolgálja ő a tejavadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgája bosszú álló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni nemcsak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez, ne paráználkodjál, ne őj, ne órozz, hamis tanú bizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, Ebben az igében foglaltatik egybe, szeressed fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelget. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és festletségekben, nem versengésben és iricségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 14. rész. A hitben erőtlen fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik, a hitben erőtelen pedig zöldséget eszik. Aki eszik, nevesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik, mert az Isten befogadta őt. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik, De meg fog állani, Mert az úr által képes, hogy megálljon. Emez az egyik napot különnek tartja a másiknál, amaz pedig minden napot egyformának tart. Kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Aki ügyel a napra, az úrért ügyel, És aki nem ügyel a napra, az úrért nem ügyel. Aki eszik, az úrért eszik, Mert hálákat áld az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat áld az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úr éj vagyunk. Mert azért halt meg, és támadott fel, és elevenedett meg a Krisztus, hogy mind holtakon, mint élőkön uralkodjék. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? vagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen minnyáján odaállunk majd a Krisztus ítélő széke elé. Mert meg van írva, élek én, mond az Úr, mert nekem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk magad számot magáról az Istennek. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. De ha a te atyát fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ne káromoltassék azért a ti javatok, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált, Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ne roncsad le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Tenéket hited van, Tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig hitből nincs, bűn az. 15. rész. 15. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudnélik az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám, mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja nektek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, és ami mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, amint megvan írva, annak okáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dicséretet éneklek a te nevednek. És ismét azt mondja, örüljetek pogányok az ő népével együtt. És ismét, Dicsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. És viszont Ézsajás így szól. Lészen a jesszének gyökere, és aki fel kell, hogy uralkodjék a pogányokon, ő benne reménykednek a pogányok. A reménységnek Istene pedig töltsön titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Meg vagyok pedig győződve atyámfiai én magam is tifelőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Bátorságosabban írtam pedig néktek atyámfiai részben, mint egy emlékeztetvén titeket az Istentől nekem adott kegyelem által, hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Szelem által megszentelt. Van azért, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, az Istenre tartozó dolgokban. Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel, jelek és csodák ereje által, az Isten szellemének ereje által úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek. Hanem, amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Annak okáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel hogy nincs már helyeme tartományokban, vágyódván pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, ha Hiszpániába megyek, elmegyek ti hozzátok, mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Most pedig megyek Jeruzsálembe, szolgálván a szenteknek. Mert tetszett Makedóniának és Akhájának, hogy a Jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Mert tetszett nekik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a szellemi javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testiekben. Ezt azért, ha majd elvégezem, és nekik egy gyümölcsöt átadom, elmegyek közöttetek által Hiszpániába. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek. Kérlek pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szellem szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban én érettem Isten előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában, és hogy az én Jeruzsálembe való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt. Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. A békességnek Istene pedig legyen minnyáján ti veletek. Ámen. 16. rész Ajánlom pedig néktek Fébét, ami nénénket, ki a Kenkria -beli gyülekezetnek szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Aquillát, kik nekem munkatársaim Krisztus Jézusban, akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet, amely az ő házukban van. Köszöntsétek az én szerelmetes epenétuszamat, aki akhája zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk. Köszöntsétek Andronikuszt és Júniát, az rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban. Köszöntsétek Ampliást, ki nékem szerelmesem az Úrban. Köszöntsétek Orbánt, ami munkatársunkat a Krisztusban, és Takikuszt az én szerelmesemet. Köszöntsétek Appel ki a Krisztusban megpróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztobulus házanépéből valókat! Köszöntsétek Heródiont, azért Rokonomat! Köszöntsétek a háza házanépéből azokat, akik az Úrban vannak! Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, kik munkálkodnak az Úrban! Köszöntsétek a szerelmetes Persziszt, ki sokat munkálódott az Úrban! Köszöntsétek Rufuszt, ki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki az enyém is! Köszöntsétek Asinkritus, Légon, Hermász, Patrobász, Merkúriuszt és az atyafiakat, kik velük vannak. Köszöntsétek filológust és Júliát, Néreuszt és az ő nényét és Olimpást és minden szenteket, kik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei. Kérlek pedig titeket, atyámfiai! Vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak, és nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét, mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. A békességnek Istene megrontja a sátántati lábaitok alatt hamar. Ami mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen. Köszöntenek titeket Timóteus, az én munkatársam, és Lucius, Jászon és Soszi azért az én rokonai. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tertius, ki a levelet írtam. Köszöntiteket Gájuszt, aki nékem és az egész gyülekezetnek gazdája, köszöntiteket Erásztus, a városnak kincstartója és kvártusz atyafi. Ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme minnyáján ti tiveletek. Ámen. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, a ma titoknak kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a profétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adatván. Az egyedül bölcs Istennek, a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen!